الرحيم الزادو الطالبين اول لسما سفرا الزادو الطالبين ان اللہ حرم عليكم او ایک نمبر حدیث يوزل نام ان اللہ حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنعوات وقال لهم قيل وقال وقال كسرت السؤال فإذا المال البخاري ومسلم بيشکان لا حرام کړي پتاسونه فرمانيده امهات دمندو او حرام کړي الله پتا سبان دي نا فرمان او وعد البنات ووعد الجن دي جن کي خخول تعرب في کي او وادل بناه او ژوندے خو خپل تاسو ته تشکر کوم صاحب نوو نو برشوه دا پره اوز برنوی اوز بیوزو و وعد البنات اجوانده ایخ خوالده جینکو و منعا اولا حرام کری پتاسو بانی منکو دسی زنود خلکونا چستاسا یو شیئی یو کسی دنواری نواری گا نانه چنیشتا ایش شیئی نیشتا کول اسم حاسم فعل په معنی دا اته اور کول او سره من کول او اور کول نو من کې من کواز حرام دي او اته اور کول دا سيزه څور کول خني دي و وقارعلکم اوقد گله تاسو ته کیر وقال کیر خال تیر پر زل خبره لانی گښم او یار گښم بول دجمع شپه طالبان چه بخا کی غط چان کاوته ورو ما شاء الله و اس کیږيخه نو دا ورځ ته خان کیو ها ولا چکی بکی وی آیا زونه خواګه چکلېټونه او پس اگب بنه گئی په خواو ده د سرزم راخه کا بي سره لګي ته جيبيش په زانه تقرزه کا شهوي کتابونه زالو ګورا گردانو کا پاک سوال و ذاتن مال حرام کرے پتا سو ډېر سوالونه اوځي قول ذمالونو ان به زمانه لگا اے چې طالب او عالم سوره سرمایا او له پخ په لسان د اور وګدا بي زين له باس پخ په لسان زره کا څو نه ګوريشي په ملګري او تا مال بي زين نه ان حب الله ما الحب في الله والبغض في الله بشګره خو په اعمالو کې الله تا منزاد الله سردا الله زباره او بوښ دا الله سردا الله زباره ایک در چا سرمین اکی نو امداللہ دا, دا پارمین اوکا چدا در اللہ دا دن والد دندار دے قرآن خوان دے طالب و عالم دے دنکار کی مشغول دے نو زکو سرمین اکو نو دا بہتر عمل دے اللہ دا او یاد دی در بارا سرکو اس کم چدا زنائی دے فاسق و فاجر مشرق و مبتدے دے عرافی زیر دے, دے پیغمبر دشمن دے صحابو دشمن دے د خلفا دشمن دی مزه کو سره دشمنی کوم رو د ته الله سره مینا کولی زه ټول اړوند په اتفاق کې اه اسلامي هدا اتفاق کړو کنه منه شامل یو شو اتباع پای کې شیعه پای کې روافل پای کې ارسه یو زیشیو اچارو کارو علا خبر شیخ خلقو دا آر خلقو سره اتفاق او اتحاد را گلے ہو چاگر اعلان پر سر اعلان کا ہو بمیم بر چاگر دا خلفاؤ راشدین سیو منکنیو منگیو خلیفن منو لاغی اسلام دا مجلسی عمل اتفاق را گلے ہو علا خبر دن سخ سکے ازیم انگی اسلام علا اسلام کدا جایز ہو چته په اتفاق خلک را وري چاغه د خل افاو راجدون منکرو اغه د رشید احمد غنگوي رحم الله او د قاسم نانو دي رحم الله غ مشنه تواور باك اغه همیشه در وافي له زبريان او رشيو سره مناظره وي پدي او نن دي تور ځانته بنوي ټوليږي کړی شيا بري له روافيزه او خل افاو راجدون منکرو صاو په سبغ ټول یو ایشو د پیسو د کورسای په خلانو موشي یو ها الا سنره غاري اټول یو شي نبوت کنيوځه کېد د کشمیر په مثلا نه نور په ملک ډیر مسائل راغلي او باغی نه یوځه کېد اونو د کورسای د کدا از په څنګه ټول په دې شي ډورا هغه یوځه الا خبر شن دنیا ملعونه ملعون ما فيها خلق خبر شي بیشک دنیا لعنت دیا ملعون الا ان دنیا منوره خو مردا راته دي دا مردا راتي کنه نو سپي پي لغي چا په خلکو راغې تكسل بسيطه اول په خلکو راغله منګه اخره بل و زه منګه اخره پدې موردا ربانه جن دی الله هوې زماده په لوی سماع الله او کور اسلام راوړو اسلام قانونو دي خکړې دي الله خبر شي ان دنیا ملعونه بشک دنیا ملعون ذا ملعون ما فيها او ملعون دي اعز شپ دي دنیا کې دي دنیا لعنت دي او چې دنیا کې زیدي دا ملعون دي الاز کله مگر ذکر د الله د الله یاده ملوون نه پما وادا هو مناسبت دي سره نذيره دي سره محبت دي دو کسانو سره اج خوخي الله نیک عملونا تنذاري اج تاګ زاري کیږي ذکر د الله ذکر الله یاد تا بيدان امر نهید دیتا بیداری که علم مولا و آچه تابیوی داری ذکر دار او عالم حق علم چا متبید السنت ویدها خلق تابیداری که دی داریلی اولما دی حافظان دی قرآن دی دیندار دی دی قرآن خوانه قرق داریمان دی او متعلم یا خود انکی تعریم کونکی تعریم زدکونکی متعلم لا لنتني عالم لنت دي حق مدرس او متعلم لنت دي او كر ده الله قران او سنت ان مما ينحق المؤمن من عملي وحسناتي بعد موتي علما علمه بشكا چي بيوس کېد مؤمن سزا مزغنا وحسناتي او ده نه بو دا غنا بعد موتي بز مردا غنا علم ده علمه چو خود ده آغا علم لرا زده کره ده علم لرا و نشره خور کره ده لرا ایره یوسره دو دنیا نزی نواغبسی رستوستس عمل نپکار دی نیک عملنا عملنا عمل نا پنز مرنان یو علم ده چه علم, علم ازده که ابی آئی خور که شکر دی و لاسی علم کی مشغول دی او قصته مګا چاته قران خود لري چاته دين خود لري اا اغه نور شتاخه پاله فېده حاصله و ولدان صالحا تركهو اا بچنه چې په خودي اغلرا هغه ته مزبوس ولدان صالحا او بچنه چې په خودي اغلرا الله دې زمون بچي نیکملي صالحانو زنده رږي کتا سوکه جس باندې بچي هلالی دین داره کتابیز آزم بچی دیگن حافظان تازو در روزم بچی دیگن چونی داریبان دارو تو جسمانیم دیگن و ولدن سالیان ترکهو بچینی چپریدی غیلرا او مصحفا در بور چوکتی اطلاوتو نکیی منزو نکسیم بکیو اسی سرا او مصحفا یا اپری خود و قرآن چاره قرآن غستهو وررسهو او مسجدن یا جماعت د جوړ کیو بنا جوړ کو دی لره او بتن یا یو کوبنی سیل دپده مسافرو ممسفر خاانې بنا جوړ کی وه دپه د دی چې پهې ک به مسافر خلک پریوسمیوه او نه هر د نهجر هو یا یو نیر جاری کريو دی او سر ختن اخه من ماب یا سره کا چې د با او بازي غير راځ مالو په نصب سي حد ايږي او په جنګ کې اېد مالو خلې او په فرمان کې په خپل ژوند نه خيرات او بازي صحت کېنده حيات کېنده او دا غنه د خيرات او بازي تل حق مې بعد موتي پېو وس کېږي هغه ما زدن اخرات زدن پس مردا غنه سړي مرشو دو تاغت <سؤال> مرن وروستو هغه څخه سرقه جارياني په چیرې چې پادشي مېک شاګردان چې دې پادشي قران دې چې چارې اور کړیو چې دې پادشي کتابونه غرسېو ا چا سره او مدد کړیو علمي خور کړیو هغه ته پادشاه ان الله لا يؤيل هذا الدين بالرجل الفاجر بيشکه الله خام خام مضبوطي دین په سره کلا کلا دو علماء او انکار و کمکار شاهد فاسق او فاجنوالي وګره عمران خان تاسو څنګه چیرې څنګه تایید ته چې پر دې کې پی کې ګره ښه کارلو وګړو الکانو استريانو کالو جنو الیکي خلق را پلاس کې څه څه ورکو قران ورته هر بېک او هر پستکه د الکسر قران قران اسلام بیا در قرآن می 12 و مرشد هغه په لازم کو داخه کارونه ونه کړه ان الله لا یؤلاد نورو پهخه کارونه واری اثبت اولو النظام وره سورې خسته کا د دې دې باندې انس د صحت کارونو تعاون نو وکړه په دکونو په یو لا کار د واچې او لا اصفری ما ته پوزو ته نم په غوردا یو قسم اعتماده کا ویجی به زموخه خو خوراکه مخفری کفری علیکذا کانکل وی جپاس پیس هم پکرا کی او سات کارا سره یو الهجن فریده دا سورہ فیدیږي غره خلق او تو ور کوي د خپل چادا مليانو سیبانو کوي ان الله لا یؤید هز الدین بر رجل الفاجر به شکل لا خا مخا مضبوطی د دین بار سړی بدکار سره په پت سړی نه بالا دا نو چې الله مضبوط کوي ان من اشراط از او ما اواغیت اویلو که زمان دا سی غلطی کی گی نسان ایما نسان ایما نوتا سبا ما تاگاه نبایی راک ہوئی مابا پویا که ہوئی جدا شیخن ری اینا من اشرات ساعت ایت باہ الناسو فی المساجد ویشکا بازیتا نخود قیامتنا یون خدارا چه فخر بکی خلقا فی المساجدی جمعتنو کی جمعتنو بانی بخل فخر کی اوگو رزم بنده څنګه خسته راغور کولای چنه مول کړې زموږه مجمات دیه موږ مجمات وګړه الله دې موږ معاف کړه کزه نه و کزه نه و دلته سکرنګ چنه نوکه اوس به انشاء اراده کرے, کرے من آن. من دا راز دغه خير موږ پریوانه ته چونی او دغه شروع دا سکه نو چې دا موږ له الله مول نزا کړې دي دا مجبات دی دا زړه دا شدا ونګ شي خسته شي وګړو ته خالف فخرته پنجاب نور مو ورځي دوغورا خيسته که څه جماعت نه ودوورا زه چونه غي ديوال خراب شوی صدا سوق نه وي او نو پکاره چې مونږ یې څه نه کوله او حل دی 57 کوله زه چونه کوله دا یې رام کوله دا اوس مونږ په دې کمنګه کو دی هغه مونږ ته اوس مونږ لا شروع خلو ګور اي تباح الناس في المساجد دین کار ته کېږي منګه څه